rondelul celuilalt cine mă lungă în celălalt din celălalt cine mă cheamă că urc din geamă tînaramă că trec din lacrimă în bazalt Mă ascult și bronzo aprinsă geamă mating și în pe detresalt cine mă lungă în celălalt din celălalt cine mă cheamă fug în metal să-i par de-o seamă, în piatră plâng și mai înalt, și piatra parcă se distramă. Din celălalt cine mă cheamă? Cine mă lungă în celălalt?